Durant que s'apropen les vacances de Setmana Santa i sabent que molts nens ara ja les estan gaudint des d'ahir, avui volíem recordar també la història d'un dels edificis més populars del barri, el Centre Cívic de la Sagrera. Aquest centre, que era un cinema fa més de 80 anys, es deia Imperial i es tractava d'un negoci privat que es va mantenir fins després de la Guerra Civil. Actualment es pot veure la façana original, perquè la resta ha estat restaurada. També es conserva d'altra banda el nom d'aquest, La Barraca, que era el, era el sobrenom del cinema i ara designa aquest centre cívic. La construcció del cinema imperial data dels anys 1928 i 1929 aproximadament, donat que no s'enteran les dades exactes. Era un cine popular on només hi havia gent del barri, gent que hi anava a passar la tarda, portaven al sopar, potser veien dues vegades les, les pel·lícules que hi havia i el que s'hi projectava com que era sempre apte ja estava pensat perquè tota la família hi passés llargues estones d'oci. L'aforament era de 800 persones, només s'hi feien projeccions els dissabtes, diumenges i festius. Era un negoci, una sala privada, juntament amb el cinema Martínez del Clot, que eren dels mateixos propietaris. Com va començar la guerra, però, el cinema es va col·lectivitzar i seguien les projeccions habituals, però es va anar quedant obsolet. Van sorgir nous cinemes, tant al Congrés com a Sant Andreu, i les pel·lícules eren molt antigues, estan deteriorades i la sala no va millorar mai. Per tant, es va abolir una mica però, també per mort natural, aquest cinema. Els veïns del barri recorden el cinema bàsicament pel sobrenom del centre cívic, tot i que ara és un edifici de nova planta que no té a veure amb l'antic cinema de la, la Barraca. Per restaurar-lo i cobrir les deficiències que, havia, que, havia, que hi havia, van haver d'estar un any sense poder, sense poder tenir accés a la, la gent civil. Indagant el passat de les infraestructures que tan freqüentem habitualment, ens pot fer donar dels camis en les prioritats i necessitats d'una societat o simplement d'un barri. La zona de la Sagrera ha evolucionat molt des d'aleshores i ara el centre cívic ocupa una posició capdalt per estructurar i gestionar les necessitats que tothom, de, de tothom que viu a la vora. Saber quan acaba i com transforma el cicle dels equipaments públics i privats permet que les persones puguin treure el màxim profit sense tenir la sensació de perdre cap tret identitari. Restaurar per donar-li un nou ús, com s'ha proposat amb les cases bloc, inaugurar edificis completament nous, com s'ha fet amb la Biblioteca José Barbaró, o simplement conservar i aprofitar al màxim l'estat original del lloc, com és el cas d'aquesta de la barraca, són diferents opcions igualment vàlides que serveixen per, per modernitzar el barri sense deixar escapar les seves particularitats. Així doncs, ara que haurem dies de descans, potser és una bona ocasió per apropar-nos a la història que amaguen tants edificis i indrets del nostre entorn. D'aquesta manera, comen manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 92.6 de l'FM, això és tot un poble, que us parla i ja, acompanya en... Miquel Ballesteros, Joan Ibañez i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 Comencem parlant del barri de la Trinitat Vella, que estrena nova biblioteca. La biblioteca disposa de 1.300 metres quadrats distribuïts en tres plantes que es comuniquen mitjançant un atri o triple altura que inclou l'escala principal i una grada per fer-hi actes. Els moviments socials seran el centre d'interès d'aquests equipaments cultural. Aquest nou equipament, aquest nou equipament cultural s'ubica al solar comprès entre els carrers de Galícia, Tornei i el carrer d'Altossal.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 xarxa wifi, reserva d'ordinadors, tràmits en línia, suport i activitats especials per a les escoles i activitats culturals i de difusió de la lectura. L'equipament tindrà com a centre d'interès els moviments socials per la seva ubicació en el barri de llarga tradició associativa i participativa. I compta amb amb audiovisuals, llibres, revistes, fanciners i butlletins relacionats amb els moviments socials o editats per entitats. La Biblioteca de la Trinitat Vella, Josep Barbero, també serà l'escenari de conferències xerrades i trobades amb autors, clubs de lectura, recitals poètics, narracions per a adults i exposicions, així com activitats per a públic infantil i familiar i de formació i creació al voltant de les tecnologies de la informació. L'equipament porta el nom de José Barberó, que va néixer a Granada el 1945 i morir a Barcelona el 2009, conegut com el relojero, infatigable lluitador i membre de l'associació de veïns i veïnes, que va morir l'any 2009. La seva lluita pel barri i pels drets dels veïns de la Tintat Vella va marcar el seu dia a dia. Aquesta biblioteca es troba dins de l'àmbit d'actuació del Pla de la Reforma Integral, el PERI, del carrer de Galícia. Don, tenim tenim d'altres informacions a comentar-vos, com per exemple el fet que els veïns volen que el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de Vianants. L'Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar ha presentat al regidor i al gerent del districte una proposta en què fa mesos que treballa la transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una via de, una via de plataforma única en què el cotxe se senti un estrany. Inspirat en altres cèntrics carrers de vianants o gairebé eixos vertebradors de la via del barri, com Major de Sarrià o el carrer de Rogent el Clot, el projecte que, el dir que dirigit per el districte s'ha compromès a estudiar vol convertir la via en un eix xivic on el ciutadà li sigui agradable passejar, una cosa que amb les estretes voreres actuals es fa difícil, malgrat estar aquí d'una zona de 30 de 30 km h, encara que molts no la respecten. Doncs Pau Maduei, un dels impulsors de la iniciativa, explica que la idea ve de lluny. A principis dels 90, en un ple del districte, es va aprovar la instal·lació d'un pivot a la zona més pròxima al mercat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 Més cores a comentar-vos a dia d'avui, eh, parlem dels diferents barris de Sant Andreu i és que les associacions de veïns dels barris de Sant Andreu s'uneixen per les retallades del bus. Les associacions de veïns dels barris de Bon Pastor, la Sagrera, Sant Andreu i Tinitat Vella s'han reunit per analitzar les atallades fetes per TMAV, Transports Metropolitans, i tosgals a final de pas a supressió d'algunes línies d'autobús al districte de Sant Andreu, amb l'eliminació de la línia B22 i el canvi de recorregut de la B20. L'únic bus que portava al centre, a la plaça Urquinaona, conjuntament amb la desaparició de la línia 35, els veïns d'aquests barris han perdut la possibilitat de connectar-se directament amb l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Puigverde, l'Hospital de Dos de Maig, i l'enllaç amb l'estació de Sagrera, de la Renfa, línies 5 i 9 de metro. Si bé cerca la nova línia 9 de metro possibilita aquest recorregut per una part dels veïns, no és menys cert que la majoria d'usuaris d'aquestes línies d'autobús són persones grans que ara han de fer en alguns casos fins a tres transbordaments, la qual cosa els dificulta la seva mobilitat. És per aquests motius que les associacions de veïns esmentades han iniciat una recollida de firmes per demanar a TMB i Tuxdal que articulin una solució amb la finalitat de no perjudicar els usuaris de les línies B20, B22 i 35 la no supressió de l'autobús del barri, al el C26, el els dies festius. Doncs eh, acabem ja el nostre repàs a algunes de les notícies que han estat doncs, destacades aquests darrers dies, i és que aquests, aquests dies, entre, avui, entre ahir i avui, doncs, el que estem fent és repassar una mica les notícies que han estat... Notícia, valgui la redundància. Doncs més coses. Uh, Sant Andreu culminarà el 2022 la renovació del seu casc antic. El districte de Sant Andreu em prendrà d'aquí uns mesos quan acabi la tramitació de la modificació del Pla General Metropolità una ambiciosa reforma del casc antic de l'antiga vila. El pla aprovat inicialment pel govern municipal té com a finalitat la conservació i revitalització del nucli històric, proposta que enllaça amb la filosofia del govern de la ciutat de preservar la identitat dels barris i també amb la creació d'aquests barris d'escala humana que preveu el model convergent. El projecte es va iniciar segons va reconèixer el tercer tinent d'alcalde, Antoni Vives, fa 18 mesos, és a dir, encara en plena etapa de l'administració socialista. Amb tot, el canvi de govern no ha canviat substancialment el pla, i ha declarat que es troben en un, en un, en un punt eh, on no està tot ben encarat i, i encara pensen que s'ha de reforçar el que és l'encaix del nucli antic amb el futur en l'entorn de l'estació. I una de les principals sorpreses de l'actuació, que afecta 720.000 720 metres quadrats, és que es desafectaran unes 240 vivendes de les més de 300 que el PJM del 1976 preveia enderrocar a canvi s'hauran d'expropiar tot just una quinzena de vivendes i reallotjar els seus veïns la majoria són habitatges d'espai reduït i condicions límit. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que hem fet avui aquest repàs exhaustiu d'algunes de les notícies que han estat interessants aquests darrers mesos, nosaltres el que fem ara mateix era escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. Mm -hmm. is the petite he Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs avui volem parlar del curs de gestió de projectes escènics que es realitza la Nau Ibenoix. I per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix aquest curs de gestió de projectes escènics. Bé, bueno, una mica el curs està enfocat i consisteix en, en donar les preguntes que ens trobem de, de les companyies més joves que passen per aquí, per la nau, no? Uh -huh. Una mica amb, amb els anys d'experiència que tenim aquí de, de suport als creadors, doncs veiem que, bueno, hi unes petites mancances o, o mals entesos a l'hora de fer un projecte uh -huh. i d'aquí surteix la idea de, de fer aquest curs de quatre sessions on intenteu una mica solucionar aquests dubtes. Uh -huh. És a dir, que el, les companyies joves que, que han que parles eh, ja formen part de la Nau Ivanov, no? no? No, no, no té per què. Això, uh -huh. si, eh, la idea neix de les que han passat per aquí, uh -huh. però bueno, el curs està enfocat, no, no tant totes les que estan aquí, sinó a tothom que vulgui apuntar-se, i tot només amb els oceànicos, vull dir, qualsevol persona que tingui un projecte cultural o un projecte que vulgui tirar endavant, uh -huh. segur que en aquest curs trobarà eines i recursos per a encertisament. Doncs el que hem de fer des d'aquí és animar a totes les entitats culturals doncs, que s'apuntin a, a aquest curs de gestió de projectes escènics que val la pena doncs, que es realitza a la, a la Nau Ibanó. La durada d'aquests cursos, quin, quina seria? Són, són quatre tardes, mm -hmm. eh, són quatre sessions de 4 a vuit de, de la tarda, o hi quatre hores per, per sessió, i una mica cada dia intentem tocar doncs, un aspecte. No? El primer dia és la idea aquesta de, de plasmar amb un paper el nostre projecte i de, de la idea que tothom té al cap doncs, poder fer un pla de viabilitat i plasmar-lo amb un paper i, i, i redactar un bon projecte, un bon dossier. Uh -huh. El segon dia seria més un tema d'aspectes jurídics i legals, doncs, eh, contractes, nòmines, impostos, eh, bueno, eh, com fer una factura, a qui se li factura i, i per quin impost es pot facturar, uh -huh. una miqueta tot aquests temes. El tercer dia sí que seria més encarat amb les escèmiques, que seria doncs, com vendre, entre cometes, el meu producte, no? O sigui, com sortir al carrer un cop tingui el meu projecte, doncs als, als teatres o a les xarxes diferents que hi ha per poder vendre l'espectacle. Uh -huh. I l'última miqueta és el tema de la comunicació. No? O sigui, uh -huh. un cop ja tenim això, doncs, com lo a conèixer, com fer-lo visible, com fer que la gent sabia que existia. Per qui s'encarrega de, de, de donar aquests cursos doncs a cada sessió tenim una, una persona experta en, en aquest tema que, que, que ho fa aquesta sessió, vull dir, el primer dia doncs, tenim una persona que és a, una, una, una persona que treballa en la Conca, en el Consell de les Arts, el uh -huh. segon dia tenim una gestoria especialitzada en arts escèniques, del tercer dia tenim uns nois que es una productora d'arts escèniques i per últim una noia que, que bueno, treballa en una agència de comunicació. Uh -huh. Molt bé. El que també ho hauríem de, de dir és que la, la primera sessió és el dimarts 10 d'abril. Sí, comencem ja just a la Setmana Santa, el uh -huh. dia 10, llavors fem dia 10, 12 i 17 i 19. I això que ens deies de la sessió primera, de, de la idea, uh -huh. això, de quina manera es pot treballar una, una, una idea? Perquè suposo que deu a dir diferents formes no?, de plantejar-ho. Sí, o sigui, més que res el que, el que intentem en amb aquesta sessió és, és eh, donar-li un contingut amb aquesta idea. vull dir, Saber com a l'hora de fer un projecte doncs, hem de tenir com un esquema bàsic, no? amb objectius, a on volem arribar, per què volem arribar fins aquí, quins mitjans ens farem servir i sobretot una mica a nivell econòmic eh, si aquest projecte que tenim al cap eh, és viable. No? Vull dir, molts cops, eh, a vegades preguem massa de, de la il·lusió i ens oblidem que els números també ens han de sortir per, per poder viure, a vegades, no? Uh -huh. I també és que intentarem, doncs, és això, eh, saber com fer-ho, pues, per acabar sabent si, si aquest projecte eh, es pot tirar endavant o no i, i com fer-ho, doncs, pues, de, de posar-ho un paper. Perquè això també pot ajudar a crear un pla d'aquesta entitat o d'aquesta empresa. Sí, sí, clar, clar, sí, Això seria com un, un primer pla eh, de sortida i a partir d'aquí, doncs, ja podries anar treballant, eh? amb dia a dia i acabar elaborant un, un pla estratègic com un bon pla de gestió. Uh -huh. És a dir, és una manera de plasmar o de posar sobre la taula la proposta de cadascú. Correcte, sí. sí. Uh -huh. És de, de posar peus a terra el que a vegades fem volar colons, no? diguem-ne. Uh -huh. Després també ens deies que el dia 12, el dijous, hi ha aquesta sessió sobre els aspectes jurídics, legals... Això que teniu, algun advocat o...? Bé, bueno, hi, hi ha una empresa que es diu El Pas 29, és una gestoria especialitzada en, en, en companyies de, de teatre o en projectes culturals, i una uh -huh. mica des de doncs, des de la vet que és la gerent, i una persona del seu equip, doncs faran aquesta xerrada com dividida dos pas. no?, un uh -huh. és doncs, requisits per dur a terme una activitat econòmica, què necessito jo per, per poder muntar una petita empresa, una petita organització cultural, uh -huh. i després doncs, més temes de quins avantatges tinc si faig una exposició, si faig una SL, si faig una cooperativa, uh -huh. i després a la segona part doncs, més el tema de això, doncs, eh, quins contractes he de fer els meus treballadors, eh, quins impostos he de pagar per aquest tipus de contacte, Uh -huh. I després, bueno, pues, temes la ja facturació, no? Hi ha ja ja com un mite que corre sempre, que és, puc fer una factura de més de 3.000 euros, no la puc uh -huh. fer, bueno, coses així. També hi ha el tema de la de l'IVA, no? També la... Exacte, uh -huh. exacte, sí, sí, sí. So, vull dir, tots aquests temes que, que són importants i que s'han de saber abans de, de posar-nos en marxar. Uh -huh. Doncs després ja aniríem a la sessió 3, que és la de captació de recursos i venda del, del producte. Uh -huh. Això de, treure un producte a, a la venda, uh, Això de quina manera es pot fer, perquè uh, Ja suposo que deuen haver diferents maneres no? de poder vendre el, el producte del de, qual tenim doncs, nosaltres. No? Sí, bueno, més que res, sobretot això, amb aquesta sí que està més encara de... o que és un projecte d'arts escèniques, però, bueno, podria ser per a tipus, no? I la miqueta és... Primer de tot és donar-li l'importància que té la figura del productor, vull dir, pensem que és una figura, avui dia, molt important i que cada cop, bueno, s'està consolidant més i la tasca que fa, no? I després, doncs, una mica és això, com fer aterrar aquest projecte en el dia a dia, com portar-ho dins de del mercat, eh, saber quin tipus de mercat hi ha, quines sales es pot anar, quines xarxes hi ha perquè el meu, el meu espectacle pues, pugui entrar o no pugui entrar. Bueno, mm -hmm. Després, tot el tema de, de subvencions, de quines puc cedir, a quines no, bueno, mm -hmm. en aquest, en aquest tema. De el de... crowdfunding, que avui dia és, també és molt important, en, mm -hmm. en veient que moltes companyies pues, poden fer realitat el seu projecte gràcies a, a les diferents eh, plataformes de crowdfunding. Mhm. Mm doncs també eh, deuen haver-hi diferents maneres de, de vendre el producte tant de forma teòrica com de forma pràctica, suposo. Sí, sí, clar, evidentment també depèn molt de, de la persona que el vengui, no, sí. no només del de projecte a vegades. No? Clar. Uh -huh. Després hi ha la sessió quarta, que seria com puc donar a conèixer l'espectacle i uh -huh. això doncs, eh, suposo que els mitjans de comunicació locals tenim molt a veure, no? També. Sí, clar, clar, aquí és una miqueta... És un cop que ja tinc tot el meu projecte fet no? I, i ja tinc eh, la sala o el lloc on, on el presentaré, uh -huh. doncs com el deu no conèixer, sigui, com funcionen doncs, els mitjans de comunicació, com puc arribar a ell, uh -huh. eh, quines estratègies faig servir per, per arribar, com es enviuen les convocatòries, quines accions té a més aquesta percussió, quines no, uh -huh. com fer un comunicat de premsa, uh -huh. bé, bueno, eh, petits detalls que també fan que, que el nostre projecte creixi i surti a l'allumne. Eh, suposo que els mitjans de comunicació local es deuen eh, prestar que, que aquesta idea doncs, es pugui difondre, però després els mitjans de comunicació més grans doncs això ja és més costós. Això ja és Clar, més... Sí, sí, és més difícil sempre arribar, no? O sigui, quan, mm. quan més gran és eh, les, les companyies els mitjans més petits, sempre és més fàcil, són més propers, també coneixen molt més els projectes de, de primera mm. mà, no? Vosaltres sí. sou un gran exemple, vull dir, mm. eh, penso que ens seus grans projectes més petits, doncs ens ajudeu a, a donar-nos a conèixer, a l'hora de a nos veu davant de, de la gent que us escolta, sí. i també us pues, és d'agrair això. No? I penso que és important que les companyies sapien que, que no només es d'arribar grans, sinó que els petits de vegades fan una feina perquè arriben a un territori molt més proper. Clar. Doncs, David, els dies, els dies eren el 10 o el 12? El, el 10 al 12, el 17 i el 19. Val. A l'horari és de tardes, no? De 4 a 8, sí. Molt bé. I aquest curs té un preu? De 65 euros. Molt bé. Doncs posem a l'abast d'aquelles entitats culturals de la nostra zona, del nostre àmbit d'influència, doncs els diferents barris de Sant Andreu, que eh, tinguin interès, doncs, de poder participar en aquest curs de gestió de projectes tècnics, doncs que s'acostin a la nau Ibenov aquests dies i que s'apuntin ràpidament, perquè el dia 10 ja és dimarts de la setmana que ve, oi? Sí, moltes gràcies. És, doncs, gràcies. Suposo que deveu de tenir ja eh, planejat de quanta gent podreu tenir a... Sí, però ara estem encara seguint a les inscripcions. També s'ha de dir que si alguna entitat o alguna persona, per un problema jurari o perquè li interessa més una sessió que una altra, també pots apuntar només a, a una sessió determinada, vull dir, no que fer obligatòriament tot el curs. Uh -huh. I les quatre sessions pots, pots triar, si alguna ja saps o ja domines, pots, pots triar d'altres. Uh -huh. vull dir que també és eh, en aquest aspecte és més flexible. És dir, que és un curs obert a de totes, totes les maneres. Exacte, la idea és que, que la gent es formi i que la gent sàpiga com s'hi ha davant un projecte i, i mica mica la gent cuina. anar uh -huh. I per més informació i inscripcions hi ha el mail que és formació arroba 9 -9 D'acord. Doncs David, Marit, moltíssimes, moltíssimes gràcies per tornar a amb nosaltres. A nosaltres ja sabe... per, per donar-nos veu i, i a conèixer. Ja sabeu que nosaltres cada dia doncs, anem eh, comentant també algunes de les activitats que, que aneu realitzant des de la Neu Ibanou que nosaltres creiem que es poden ser molt interessants per al nostre públic. Moltes gràcies. D'acord. Doncs moltes gràcies i ens trobem en una altra ocasió. Vinga, desdiau. Vinga, adéu Deu al dia. De... Doncs ara si sí, ara escoltarem una mica de música i atenció perquè després, si voleu estar segurs a l'hora d'anar pel carrer, doncs el moment arriba i d'aquí una estona parlarem amb els Mossos d'Esquadra. Fins ara. El 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs ja aquí novament uh, Tenim la nostra costat en Jordi Ruiz, que pertany a l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Avui m'he sabut jo de, de carreria eh? Però bé cada, cada setmana diem alguna cosa diferent Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu i avui de què podem parlar? Doncs eh, si teniu pensat anar-vos en de vacances aquests dies millor que aneu amb compte perquè poden entrar-vos a casa o poden forçar al doncs, pany de, de la vostra botiga o, de, o, de, o del vostre establiment i llavors doncs, tenim problemes. I precisament doncs, perquè no tinguem aquests problemes tenim en Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs eh, Avui volíem parlar d això, dels consells de seguretat a l'hora de sortir de casa i aquests dies de vacances. No? Sí, són quatre petits de consells de seguretat que són, veure, no són la mare dels ous però hi han uh -huh. coses que quan les escoltem diem doncs quina raó que tenia. No? Sí. Com per exemple, doncs, quan vas a comprar per anar de vacances si vas al poble que normalment ara s'acostumen als pobles uh -huh. Doncs no di a la botiga que anem habitualment. Pues, mira, nena, jo marxo ara 4 dies al poble i mira, aprofito i m'emporto això. Clar, tu estàs parlant amb confiança amb la botiguera o amb mm. la dona que està al costat, però és que tu no saps qui hi ha al costat teu. Igual la que està comprant al costat estàs de dient mira, ara quan surti t'acompanyaré a casa i com que sé que no hi seràs... Doncs quan no hi siguis entro. Mm, clar, sí, sí. sí. <fixi> o, o a vegades la gent... Doncs miri, eh, està trucant vostè a tal número de telèfon i a tal persona, en aquest moment estem una setmana de vacances ja saben que en aquella empresa per exemple no hi ha ningú uh -huh. o, o, o coses tan simples com per exemple anem de vacances i hi ha gent que ara sí que ha sortit una setmana doncs una setmana amb la quantitat de correu comercial que t'entreguen a la bústia en un moment està plena i la gent el que fa és Ui, aquest pis, aquest número, no hi ha ningú perquè com que està plena a la bústia Uh -huh. són consells que a vegades semblen tontos però que són efectibles. Sí, és recomanable que si tenim algun veí o si tenim algun amic que ens pugui recollir el correu doncs... sí, sí, nosaltres ho, ho diem sempre que si tens alguna persona de confiança que li pots deixar les claus que vagi a dos per tres que et tregui la, el correu que tinguis a la bústia o simplement deixar quatre robes esteses, uh -huh. o comprar-te un temporitzador d'aquells de que cal 10 euros o, o no arriba, d'aquells que poses amb una llum i sembla que hi hagi algú a casa o que se senti la ràdio, uh -huh. perquè ells el que fan és... no s'arrisquen a la quantitat de pisos que hi ha buits, no s'arrisquen a entrar al que hi ha algú o alguna persona. Uh -huh. El Clar. que fan és mirar a veure si hi ha la llum encesa o hi ha la tele o la ràdio... Uh -huh. A més a més, si vivim en una casa, si tenim la sort de veure una casa amb un pis i no en un pis, doncs pues, eh, mirar sobretot els accessos, com per exemple pàrquings. Que a vegades dèiem, bueno, pel pàrquing no accedirem, però normalment les cases tenen accés del parking a la l'aviment interior i una porta del pàrquing és molt senzilla d'obrir. Si obren les botigues, que és una reixa d'aquelles que baixen, o sigui, una porta de pàrquing, i a més a més... De la porta del pàrquing a l'accés a la casa no tenim una porta blindada, tenim una porta d'aquelles de que és de, de pas i normalment sempre oberta, o sigui, uh -huh. hem de procurar deixar lo tot ben tancat uh -huh. eh, no deixar, per exemple si deixem tenim dos cotxes, deixar un cotxe allà dintre i a més a més amb les claus posades i que t'entraran, uh -huh. s'enduren les coses de casa i a més a més el cotxe uh -huh. que sembla una cosa que dius estàs a casa meva, però és que ells aprofiten qualsevol cosa, a més a més tindran Medi amb les coses que s'han portat a casa seva que si ells anaven, per exemple, en moto i anaven a agafar joies, doncs diuen mira, aprofito i m'emporto un cotxe amb la tele, i l'ordinador i tot uh -huh. Sí, sí Què a, més? Quantes coses més? A, a mi el que em va passar bé, quan vivia a Barcelona, ja no <ríe> cal dir-ho doncs que van entrar per la galeria interior que és on, on la gent penjava la roba i eh, l'única finestra que no tenia encara reixes era precisament la que donava al meu pis Hi ha vorans que van forzar la, la porta com que creu no ja havia reixa ons van entrar. ja profiten eh, eh, miren la part més dèbil com mm. si disim eh, és com un virus. Oi? que si tu estàs malalt i estàs ba de defensa doncs tens més encustipats,ell el mm. mateix. Si tens menys seguretat al teu pis me, o a la teva botiga, més fàcil ho tenen. Mm. Una sí, cosa sí. molt important també ara hi ha moltes botigues que tanquen i une altres que no. Per exemple, si ens trobem a l'eix comercial de Sant Andreu o en una uh -huh. botiga de parc i de la plaça de la Trinitat, igual tanquen tres i queda una oberta només, doncs tenir la preocupació de, quan baixem la persiana o l'hora de plegar, no deixar-la fins a la meitat, uh -huh. la baixem del tot, perquè si ens entren a dintre dues persones, només hi ha un dintre, i a més a més està comptant els calés que ha fet durant el dia, uh -huh. entren, tancar la persiana i no veiem que hi ha dintre. Uh -huh i això és tan simple com tancar-ho sencer tornes a obrir i tornes a sortir o t'agafes els calés i els contes a casa però no deixis la persiana fins a la meitat a més a més escombrant, recollint que, que és que si t'entren és que no no dones compte i ningú mm. hi pensa abans tenies quatre botigues que estan a la white una cadascun mm. mirant a veure què fa aquell o què fa l'altre però si estàs sol és que no està ningú pendent de tu No, el que va passar aquí al barri de la Trinitat aquí al a la plaça de la Trinitat mateix que és on hi havia una botiga de, de, de 100 euros o de... d'un sí, euro, Un euro. Al, exacte, d'un euro doncs allà havia, ja, la reixa que hi havia era amb forats i llavors clar, van trencar els forats van trencar els no forats sí, ja que no. clar, és que ho tenen més fàcil és que ja dic eh, és, és, on hi ha més debilitat és on t'aprofiten ells Mm. o a vegades ens trobem que diem com és possible que hagin accedit per exemple, per un pati interior no, mm. perquè el pati interior ells veuen si hi ha algú o no hi ha algú simplement amb la llum de la cuina normalment sempre tenim la llum de la cuina encesa, no sé, com que és un pati interior o la llum de la cuina o, o se sent la gent allà remenant només fa falta anar a dalt de tot i dir mira, doncs els, els àtics d'aquí dalt no hi ha ningú aquest Fil-lo per aquí i baixo per dintre perquè ells tenen l'abilitat de ser com a Spider-man. O siguis tu i jo caurem, però ells no cauen. Uh -huh. o sigui que... uh -huh. Un altre consell bàsic, el que deia s'ho fan per, per pujar a, si és un tercer pis. Com... Moltes vegades surten per la porta. Uh -huh. Perquè tu per dintre tanques la porta per fora, és en clau. però per dintre tens la, el pany aquell antic que tu li dones voltes per dintre, i pots sortir cap en fora. O sigui uh -huh. ells entren per una finestra i surten per la porta o si no tornen a sortir pel mateix lloc eh? i a més a més si el teu pati dona el pati del costat t'entraran a tu i el del costat que uh -huh. ens, ens trobem a vegades també una altra cosa important eh, ja havíem parlat el de deixar alguna llum encesa uh -huh. i a més a més de deixar la roba estesa eh, no posar, per exemple hi ha gent que diu Va, doncs poso llançols, que per exemple no els faig servir Mm. Un gençol no és allò de dir... Tu si hi ha samarretes o calçotets o pantalons Clar. és millor, va dir, un gençol. Igual estàs posant tu perquè no et vegin a dintre de casa si el tens al balcó. Mm. O sigui que ha de ser coses que dius. «Hòstia, igual hi ha algú aquí, no?» Mm. que són totes que s'hi fixen que, que, eh? que, que inclús has de pensar què has tens per quan has de marxar, vull dir, clar, com si has de pensar això no? Vull dir... no, és que jo a vegades quan, quan hi ha alguna atenció d'aquesta gent li diem, a veure, tu amb mi què fixes que no hi ha ningú pues, mm. coses tan simples com això mm. com això que nosaltres no, no hi pensem, però és que ells van un pas per endavant nostre la seva feina és mirar a veure quina és dels altres per poder accedir al teu pis i dient, bueno, doncs pues, aquí no hi ha llum i sempre hi ha el mateix un llençol Podria que no hi ha ningú. Clar. Mm -hmm. Però amb que d'aquests robatoris, per exemple, botigues, que han posat gairebé alarma a, a quasi totes, mm -hmm. i veus que hi ha ja, igual de robatoris, perquè jo no em marxava a la casa de meu pare, li han anat a robar cinc vegades, mm -hmm. en, en dos anys. I, i clar, té alarma, la, o sigui té reixa, li han posat una reixa aquest any incrustada a la paret, o sigui, ja és com redundant. I, i no sé si hi ha hagut una disminució real de, de dels robatoris, perquè hi va haver com un auge no?, de, de posar alarmes, mm -hmm. no sé si realment això... Jo la veritat la és que anteja... no sé si ha augmentat els robatoris, o no, no tinc l'estadística ara mateix, no et podria sí, no. respondre amb això, però que sé que van al lloc, que sé que rebentaran i hi haurà alguna cosa a dintre. Mm -hmm. Per exemple, jo tinc un establiment que ven productes de neteja, no entraré, no, no rebentaré una, una persiana, sencera, per, per emportar-me res, quasi bé En canvi, si jo rebento un bar, un restaurant, on hi ha màquina de tabaco, i les màquines, eh, les màquines aquestes de posar calés, mm. aquesta és segur que si rebento el local agafaré alguna cosa. De què no sé. és la botiga? És, un és bar. que amb ell hi han entrat la mateixa gent, per exemple, en aquest cas, i, i, i, i no, al final no han agafat res, perquè sempre van a... O sigui, busquen com no sé què deuen buscar... Però no, al final no agafen res perquè no, no, no ens hi donen mai temps ni res uh -huh. vull dir, i no hi, ha, no hi ha tampoc res tant de valor, és una oficina, o sigui, és, és, una oficina. No, és una oficina de persona vull dir que a vegades els hi surt a compte intentar-ho simplement perquè, bueno, no sé és no... una oficina de què? és, és, és una agència petita o sigui, és, una, és, és una agència immobiliari és una agència molt petita uh -huh. el que passa que, clar, hi ha llocs que no, són més de... clar, hi ha llocs que són més com si diguéssim més vulnerables per exemple mm. Ells, no sa ells saben que, és, si per exemple, unes finques. si hi ha calés, hi ha quantitat de calés o pot haver-hi quantitat de calés o un estanc, una farmàcia són llocs que va la mm. gent i pot deixar calés Clar, sí. no aniran a rebentar una oficina de posem exemple, no, de comptabilitat no, perquè pot haver-hi calés també però una oficina, per exemple de... que fan venda per internet hi ha dos noies allà venent per internet saben que allà no hi haurà calés en canvi una immobiliària Poder sí, poder no. Però ells ja saben que tampoc. Vull dir, clar, és no. no, d'intentar, a vegades dic, en sèrio, sí, sí. o sigui, no, ja no té cap lògica. No, no, no. En aquest punt, el primer cop o el segon, pues, et diria, vale. O per exemple, a una autoscola, també saben que la gent va i paga normalment amb efectiu. Quan van a rebentar una autoscola és perquè allà segur que hi ha alguna persona que ha pagat amb calés, o encara que sigui les pràctiques o la mm, quota d'accés, sí. és, és el que miren ells. Eh? No perquè... van a rebentar perquè sí i tenen l'esforç de que els enganxi, perquè no és igual que t'enxampin fent un full que t'enganxin fent un robatori, un força perquè les penes són majors mm. o sigui, no és no, el no mateix però això de que les alarmes estan connectades a la policia no, o... això és mentida això l'alarma t'ho venen aixins però l'alarma està connectada a una central d'alarma i la central uh -huh. d'alarma t'avisa tu que el que ens trobem moltes vegades és que la central d'alarma té ordre de que truquin primer al, sí. al propietari uh -huh. i el propietari el que ha de fer és Ah, doncs m'han entrat. I és el propietari el que ens truca. Quan hauria de ser al revés, ell trucar-nos a nosaltres i que s'adrecessi una custòdia de claus. A vegades que tenen la clau i van a veure si és veritat o és mentida. Mm. El que ells t'ho venen no està connectat al Mossos. Mentida, nosaltres no tenim connectada cap alarma. Si hi han 50.000 botigues aquí a Sant Andreu no podíem tenir 50.000 botigues connectades. No, no. Sí, sí. Hi ha una central que tenen contractada a ell i ells ens truquen a nosaltres. Sí, no, Però... I hi ha algun no sé consell que puguem donar més als veïns al botiguer, sobretot, no posar un cartell eh, estem de vacances mm. clar, si és una botiga ah, com si... ho has de dir, clar, també, has de dir no? però els si clients, tu t'ho trobes tancat els clients de sempre, si tu te'n de vacances li pots enviar un correu electrònic tals dies estarem tancats no mm. fa falta, si jo tinc una botiga de, de productes que tenen sortida, com per exemple de perfums o de coses de, de cosmètics, mm -hmm. si tanco la persiana i doncs, estarem tancats una setmana segur que quan arribis la persiana bueno, segur no, però pot ser que tinguis números de que t'hagin entrat uh -huh. Clar, no, no és el mateix tenir per exemple la botiga, la, no sé, un lloc que tinguis sempre els mateixos clients que li pots avisar o te telefònicament o amb correu electrònic la gent ja sap i a més a més, no és un lloc que hi vagin cada dia 25 persones com una xarcuteria és un lloc que hi ja va gent que ja tu tens programada uh -huh. sí, sí molt bé Re no és la mare dels ous però nosaltres ho intentem eh? ja et dic eh? no parem de, de fer gent de païsar cap amunt, cap avall i cada vegada hi ha més detencions però clar, no podem assegurar que tancaràs la botiga i que te la trobaràs sense res la veritat és que ojalà podéssim dir-ho i erradicar-ho però malauradament és el que tenim molt bé doncs avui hem parlat dels consells de seguretat a l'hora de sortir de casa si aquests dies doncs, sortiu a fora a, a, durant la Setmana Santa i també hem parlat amb l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mosos d'Esquadra de Sant Andreu amb el mosso Jordi Ruiz. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos col·laborar a la vostra ràdio. Molt bé. I en una altra ocasió doncs, ens tornem a trobar. Molt bé, doncs ara escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit ja amb la nostra habitual agenda a la nostra ritual agenda de d'aquests dies fins ara Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem a, ens n'anem ara cap a la nau Ivanov on hi trobarem energies i sentiments, instants de blues, una exposició de fotografia que realitzarà, doncs tal com he dit, a la nau Ivanov. La nau al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al dia 15 d'abril l'exposició de fotografies, energies i sentiments, com ha comentat el Jordi. Energies i sentiments, instants de blues, pretén reflectir el treball de molts músics i lliurats i absorts pel blues, el qual aporten la seva energia i sentiments en les actuacions. Les fotografies han estat fetes des de mitjans del 2009 a finals del 2010 a diverses sales i espais de Barcelona i com a producte de concerts, festivals i cicles emmarcats en el blues en bugui. I qui ha realitzat aquestes fotografies? Doncs el grup de fotografia Fotosagrera, que és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu d'aquest grup doncs, és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionada a la fotografia i en col·laboració amb les entitats d'aquest barri. Brau més informació, doncs podeu trobar podeu entrar a www.fotosagrera.phfotosagrera.es. L'entrada és totalment gratuïta. I més coses a comentar-vos, com per exemple que també podeu gaudir aquests dies de l'exposició Al principi va ser la paraula. Això es realitza al Centre Cultural Can Fabra.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 Molt bé, doncs del Centre Cultural Canfabra ens n'anem novament a la Nau Ibanof, perquè tal com parlàvem abans amb el David Marín, doncs a la Nau Ibanof es realitza moltíssimes coses, i una d'aquestes coses és el de gel humà, una nova proposta que us ofereix la nau. La nau de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 29 d'abril una exposició de fotografia amb el nom de el de gel humà. L'escalfament del nostre planeta és una de les majors amenaçades socioambientals que s'ha d'enfrontar la humanitat en aquest segle. L'augment de la temperatura a la terra té un impacte preocupant i significatiu en la societat, en l'economia i el medi ambient, que afecta moltes persones i ecosistemes. El canvi climàtic a escala mundial provoca l'extinció de molts éssers vius i té conseqüències nefastes per a la humanitat. Per això us recomanem aquest, aquesta proposta perquè aprendreu més sobre aquest tema i a més l'entrada és gratuïta. Sí senyor, l'entrada totalment gratuïta algunes de les activitats que realitza la nau Ibenov. I ara anem al començament de, de, per comentar-vos els centres cívics de Sant Andreu que són un punt de trobada de convivència i de creativitat i que aquests dies, doncs, si no teniu res més a fer, doncs, podeu passar-vos pels diferents centres cívics de Sant Andreu i allà trobareu doncs, diferents activitats a, a realitzar. Com per exemple, podeu passar-vos per el centre cívic del Bon Pastor, que es troba a la plaça de Robert Gerard número 3. Joan Abad, director del centre cívic del Bon Pastor des del 83, defineix l'equipament de la plaça de Robert Gerard com un contenidor de diferents entitats, la majoria de nova creació i sense local propi. Referent de la vida social i cultural del barri del Bon Pastor, molta gent passa cada dia pel centre. Només en els baix es poden ajuntar fins a 100 persones a la tarda, explica Abad. El director considera que l'edifici s'ha quedat petit per acollir tanta activitat. I és que aquests equipaments hi ha programades activitats i ofereix serveis per a totes les edats i també actuen com a punt de referència amb el districte, segons el director. Molt bé, doncs del Centre Cívic del Bon Bastó anem al Centre Cívic de Sant Andreu que es troba al, Gran, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. Doncs es tracta d'una antiga fàbrica de teixits i cotxera del tramvia de foc. El Centre Cívic de Sant Andreu presenta actualment un aspecte modern i és un edifici adaptat a les persones amb discapacitat física. Inaugurat com a equipament per al barri el 1982, el centre ofereix una programació mensual molt vinculada al moviment associatiu i entitats del barri. És una... Explica la dinamitzadora Mariana Itorralde que enfatitza la vocació de difusió cultural... 'aquest centre de proximitat destaca l'àmplia entrada on s'exposen tota mena de propostes i l'estupenda sala d'actes immaplanes en homenatge a una veïna molt estimada i vinculada a aquest barri. A l'antic teatre l'Antic Cine la Barraca, peró la Sagrera Martímoniniz número 29, aquest cinema com hem dit abans, ocupa un edifici, antic cinema ocupa un edifici de tres plantes que antigament s'havia utilitzat com a cine i era conegut com la barraca i projectava i, projectava, i projectat per l'arquitecte Juan Hola Huerta. El centre compleix aquest any el 30è aniversari en un estat de salut immignorable. S'acullen fins a 14 entitats estables i amb elles es coordina l'ús de l'espai i es dissenya conjuntament el programa d'activitats, explica Maria Mala, Maria Mas, perdó, una directora del centre amb molta activitat. Molt bé, doncs dir-vos que a part d'aquest centre cívic de la Sagrera també teniu el centre cívic de la Trinitat Vella que es troba al carrer Foradada número 39 també teniu el centre cívic de Baró de Vicbé que es troba al passeig de Santa Coloma número 110 i el centre cívic de Congrés Indians que es troba al carrer Manigua número 2535 doncs tot això és el que podeu aprofitar aquests dies de Setmana Santa per eh, gaudir si voleu doncs, airejar-vos una mica molt bé, doncs nosaltres tornarem el proper dimarts, d'aquí una setmana. Fem Setmana Santa, agafem vacances de Setmana Santa i tornem. Fins. Adéu, xau.